Oh, my God. الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسجدين وعلى آله وصحبه أجمعين فاشرح لي صدري ويذكر لي أمري وحسن قلة للشان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا سوة إلا لله العلي العظيم أم الله Wahai kaum litahiyat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamanya uh, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring izin, kelapangan dan yang lebih penting lagi kecederungan yang dicampak oleh Allah membawa kita duduk dalam masjid yang diibaratkan Rasulullah sebagai satu taman daripada taman-taman syurga. Ini merupakan satu nikmat Allah. Satu pilihan daripada Allah yang sewajarnya kita syukuri dan ingatlah kebolehan kita untuk nak melahirkan rasa syukur itu pun merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Taala yang sewajarnya juga kita kita syukuri. <tuh> Jadi seperti di atas sebelum mula kita mulakan uh, saksiwa kita mari sama-sama kita bawa diri kita, roh kita, fikir diri kita, balik kepada kesaksian dan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang terbaik, jadi dengan cara sama-sama kita berfikir kepada Nya Allah. Fathubahan man la yaqdir al kadhq qadaru. وَمَن هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَرْدٌ مُوَاحَدٌ مَلِكٌ عَلَى عَرْشِ السَّمَايِ مُهِيمِنٌ لِعِدَّتِهِ تَعْلُو الْمُجْرُ وَتَسْتُدُو فَتُبَاحَنَ مَن لا يَقْدِرُ الْخَلْقُ قَدْ رَهُ وَمَن هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ مليك على عرش الشماء صلى الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه ربي جل الله ما في قلبي صلى الله على ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من من لا إكاشفا ليس لها من دون إكاشفا ليس لها من دون إكاشفا ليس لها من دون إكاشفا لا إله إلا الله الملك الحافظ المؤمن محمد الله صادق الوعد الآمين لا الهات إلا الله الملك الحق المعذي محمد الله صادق الوعد الآمين لا الهات إلا الله الملك الحق قل مأذن محمد لله صادق الوعد العادل أستغفر الله إن الله كنا وابعث غفر الله إن الله كان وابعث غفر الله إن الله كان Wa ba'a esta'u sirullah inna Allah haka ta'u al wa ba'a esta'u wa ba'a esta'u wa ba'a esta'u wa ba'a Jadi insyaAllah cengkauan dan rupanya merahmatullahi wabarakatuh Allah SWT <coughs> Nah ini kita akan bincangkan Satu tajuk yang saya rasakan amat penting bagi kita iaitu berkenaan dengan uh, riyah huh? huh? as <coughs> jadi tajuk kalau kita tengok dalam kitab Imam Al-Bazdawi ni Hadi al-Uloomuddin Al riyah ini diletakkan dalam bab al-musyikkan al muhlikat ni maksudnya perkara-perkara yang merosakkan agama, perkara-perkara yang merosakkan ibadat. Kalau kita tengok dalam modern term sekarang ni kita panggil kecirisan. Macam ha, awak sebut kecil, kecirisan. Ah ha, kita rasa kita selesa dah kita buat ibadat semua. Tiba-tiba kita dibangkitkan di akhirat kelak bila mana kita menerima buku amalan kita kita buka-buka kosong pasal kira buka-buka kosong tanya Allah, kenapa dimana segala ibadat tu maka Allah beritahu kamu melakukan ibadat ibadat kamu rosak maksudnya, kamu melakukan bukan kerana aku, kamu melakukan kerana manusia ataupun kepentingan-kepentingan duniawi Bukan tujuan ikhlas kerana kerana aku. Maka pada ketika itu segala amalan kita ter terhapus. Jadi pada waktu itu tuan-tuan dan kongsian bahawa kita dapat tahu buka-buka-buka amalan bahawa dapat tahu. Bukan boleh minta balik, buat balik. Ha. Ini merupakan satu topik yang, yang penting area ni. Maksudnya kalau boleh kita cek ha, ibadat kita sama ada kita telah melakukan yang sepatutnya atau si, tidak. <coughs> Jadi kita tengok bahasan Imam Ghazali ni bila dia tengok bahasan dia amat amal jitin dan dia mampu melimbuhkan ha, perasaan takut kepada kita, ha, kesungguhan kepada kita untuk menjaga amalan kita supaya apa? supaya bila kita melakukan amalan itu niat kita hanya khusus pada Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Imam Al-Fazali dia memulakan Perbahasaan dia dengan mentarifkan Apa itu dimaksudkan dengan Riyak Riyak ialah menuntut Pangkat dan kedudukan Menerusi perbuatan Ibadat ha? Kalau kita tengok di sini Kalau kita kata Ibadat tu sudah dua, Kita berdiri pada Ibadat Khusus dan Ibadat umum Tapi dalam konteks Riyak Ini dia lebih kepada Ibadat khusus Ha, walaupun lebih lebih luas sikit kepada ibadat ibadat putus tapi dia lebih kepada ibadat-ibadat yang sepatutnya kita tidak berkongsi kepentingan dengan ma makhluk ha, itu masuk dia. tapi kalau kita berkongsi kepentingan dengan makhluk tu, itu dia termasuk dalam kategori di luar ibadat ha, contohnya kita kata ha, apa reak di segi kita pergi bekerja kita pergi bekerja, kita berpakaian kemas Yang itu Dia bercampur, memanglah kita kata Aku berpakaian kemas ni, niat ikhlaskan Allah Tak tapi pada waktu itu Kenapa kita pakai riak eh, Kenapa kita riak dalam berpakaian Sebab kita tak nak Kita ni beragama Islam Nanti orang semu Orang Islam saja, yang seles Sekir, dalam hal ini Maka boleh di riak Sebab dia di luar Ibad, Ibadat tapi kalau dalam urusan-urusan khalat, -urusan dekah, jihad baca quran yang itu memang khusus tak boleh konflik kepentingan no conflict of interest maksudnya tak boleh berkongsi kepentingan dengan makhluk macam kita bantuan-bantuan kalian ni nak jogging payah, nak jaga kesihatan payah pak kua juga jogging riyak, kan? Nak tunjuk apa? Nak tunjuk kat orang muda-muda, nak bagi semangat kat orang muda-muda. Tengok aku boleh jogging lagi, hangpa yang muda-muda ni Malah nak ke nak jogging. Ha, riya' dalam bab ha, maksudnya di di bolehkan. Jadi kalau di luar ibadat, riya' ni ikut ikut niat. Tapi dalam ibadat tak timbul isu ikut niat. Sebab ibadat yang kita buat itu khusus untuk Allah Subhanahuwataala nanti kita akan bincang berikan lagi bila menentuk pangkat dan kedudukan ni bukanlah kita nampak oh pangkat tinggi nazir, timbalan nazir aa, ketua, bukan macam tu sikit ya, mapang ya contohnya, contohnya kita ni tak layak pun orang kata adil, tapi sebab kita riak, maka manusia orang ramai angkat martabat kita menjadi seorang ah, adil macam tu kerana ha. kita ni malas Buat ibadat. Tapi sebabkan kita riuk, maka matabat kita naik sebagai seorang ha? adik. Ambil rajinnya dia tu. Buat ibadat. Nah, naik dah. Daripada orang yang malas, yang berlakon-lakon, yang sebenarnya bukan habis, tapi dah dapat makam ha? ha? habis. Okay. Nah, itu situ, situ je. Bukan kata universiti dan ciba. Kata naik ha? matabat dia. Rajin baca Al-Quran, ha? walaupun sebenarnya kalau di belakang tak ada orang ramai, tak baca quran pun. Tapi bila ada orang amat, dia baca quran Nek dia matabat apa? Oh, kari. Allah raja ni baca quran ha, Nek cik dia matabat pada pandangan mata mak manusia. Tapi pada pandangan mata Allah, maka dia hati, -hati adani nilai eh? sedikit pun. Sebab apa? Sebab dia lakukan bukan fana Allah, tapi dia lakukan fana makhluk manusia. Eh? Hukum dia apa? Hukum dia haram dan dimurkai Allah. Dalam surah Al-Ma'un eh? eh? Maka celakalah Bagi orang-orang yang bersembahyang Dan ayat ni dua Sekarang ayat ni saja dua Kata diri orang yang celakal Minta kita simpang daripadanya Maka celakalah bagi orang-orang yang bersembahyang Yang sentiasa lalai Kepada sembahyangnya. Tak sembahyang, celakal Semahyang pun celakal juga Kalau kita lalai dalam solat kita. Ha, sebab itu tuan-tuan yang hormati ya, suka saya nyatakan walaupun amalan itu amalan soleh tapi dia tidak semestinya jadi soleh untuk orang yang melakukannya. Ha? Sebab apa? Sebab dia jadi soleh memang ibadah soleh dah. Baik soleh, soleh. Tapi kalau kita buat tak kena, dia bukan menjadi amal soleh bagi bagi kita. Malah dia menjadi celaan kepada kepada kita. Ha? Dia terjatuh dalam kategori orang yang celaka. Dan mereka yang mengerjakan kebaikan... ...minta dilihat orang. Ha, Yura'un. Yura Bila ha, buat... ...minta ha, orang orang lihat penghargaan daripada orang lain. <coughs> itu dua kategori orang yang yang silakak. Orang-orang yang merancangkan kejahatan. Ini satu ayat daripada Al-Quran. Orang-orang yang merancangkan kejahatan... ...mereka itulah yang akan menerima siksaan yang pedih... ...dan rangsangan jahat mereka... Pasti akan gagal. Apa saya nak yang saya nak tekankan di sini, orang-orang ha? yang merancangkan kejahatan, mereka itulah yang akan menerima siksaan yang pedih. Menurut Mujahid, seorang ahli mufasir yang terkenal, dalam mentafsirkan ayat ini bahawa orang itu termasuk juga ialah orang yang melakukan sesuatu perbuatan riya'. Jadi orang yang ria'i termasuk juga dalam kategori dalam firman Allah, orang-orang yang merancang kejahatan yang Allah Ta'ala janjikan. Satu azab yang yang pedih. Yang sebutnya Surah Ad-Dahri ayat 9 Allah Ta'ala acknowledge orang-orang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas. Bila mana mereka berkata hanya-tanya kami memberi kamu makan semata-mata kerana Allah kami tidak mengharapkan balasan, maupun terima kasih daripada daripada kamu. Anih, ha, maksudnya ini orang yang buat amal kebajikan dia buat eskalah karena Allah. Dia tidak mengharapkan apa-apa even even terima kasih, terima kasih. Asyuk, eh, even terima? Terima kasih. Ustadz, tabu ya, ustadz. Bila kita buat baik, kat orang orang kenal dan bercakap, terima, terima kasih. Ya orang tu selaku seorang yang beradab dan digalakkan oleh agama kalau orang buat baik kat kita kita kenalah ucap terima terima kasih itu urusan orang urusan kita yang buat ibadat ni kita tak boleh mengharapkan apa-apa ibadatlah lah Allah tak padalah mengharapkan daripada apa-apa daripada oh, orang lain tak boleh tapi orang lain tu secara adabnya haruslah berterima terima kasih. That people business. Our business kita buat ikhlas kerana Allah. Ya. kita kena faham jangan tu. Memang kalau kita kata bukan tak bukan tak perlu kita ucap terima kasih, perlu. Tapi orang yang buat tu kalau dia ikhlas itu betul, dia tak sepatutnya timbul isu supaya orang ucap terima, terima kasih. Dalam dalam terutama dalam urusan ibadah ibadat. Kalau dalam urusan lain boleh lah kalau tak dapat ucap terima kasih, dapat apa memang tak ada kaitan naibah, aibadah maksudnya ha. Allah menguji orang-orang yang ikhlas dalam pekerjaannya dengan menafikan segala kehendak dan keinginan selain dari mengharapkan keredaan Allah semata-mata dan riak adalah berlawanan dengan sikap-sikap ini barang siapa dalam surah Al-Shafi, ayat 110 barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya jumpa dengan Tuhan, maksudnya nak masuk syurga lah, ha? maka hendaklah ia mengerjakan amalan salih, ya, dan janganlah menyentuhkan sesuatu pun dalam ibadatnya terhadap Allah kenapa ayat ini kenapa isu syirik ini di apa disimbulkan sebab riak adalah sebahagian daripada syirik, syirik. Ha, yang ini kita menyentuhkan Allah dalam ibadat-ibadat kita Maksudnya kita berkongsi in interest ha, Kita berkongsi interest maksudnya dengan Allah dan makhluk Hadis Firman Allah Azza wa Jalla ini Hadis ini maksudnya hadis put Putri lah Yang maknanya daripada Allah Lapasnya daripada Rasulullah Barang siapa melakukan Sesuatu amalan untukku ha, Kata Allah Barang siapa melakukan Sesuatu amalan untukku Lalu dikongsikannya Amalan itu Kepada selain dariku ha, Untuk orang Maksudnya Maka terimalah Kembali amalan itu ha, Dicampakkan balik Amalan itu kepada Kepada kita orang -orang. Aku suci daripadanya Aku adalah amat kaya Atas sekalian yang kaya dan segala rupa syirif ha. <tuh> kalau kata Tuhan pulangkan kat dunia boleh lagi lah kan ni kalau di akhirat Allah kan? ha? setel tak? tak sudah tapi kenapa Tuhan tak pulangkan di dunia tak perlu timbul persoalan tersebut lah sebab Tuhan dah bagi tahu dah kalau Tuhan tak bagi beritahu Lain-lain sekali baru buat sistem tu lainlah Si sistem dah jelas Daripada dunia lagi Kalau kamu buat tak eslah Tuhan beritahu ha, Amalan kamu di re reject ha, Jadi tak ada lah hujah kita nak Nak cari ala alasan Kenapa tak betulkan di dunia Haa macam tu kan <tuh> Ini bukan kata sistem Saman macam mana kan Yang itu kena maiz di tiba-tiba betip lama-lama Baru maiz teruk kan? Tapi yang itu lain ha, ini urusan Urusan lain Aku kuci daripadanya. Aku adalah amat kaya atas kalian yang kaya dari segala rupa syirik. Takda Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang paling aku takuti. Tengok Rasulullah menggunakan perkataan. Akwafa, akwafa ini kalau orang, orang belajar bahasa Arab, dia atas wajan af'ala. Maksudnya paling lah, kalau takut, paling dah takut. Kalau baik, af'al, paling baik, paling baik. Atas wajan af'ala. Sesungguhnya, <coughs> so, yang paling aku takuti, akwafa. Dari segala perkara yang harus aku takuti, dalam banyak-banyak benar yang aku harus takut, dan yang paling aku takut ialah syirik yang yang kecil. Ingatlah syirik yang kecil, syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, "Apa dia syirik yang kecil itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Iaitu lah riya'." Berfirman Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, "Setelah sekalian hamba-Nya menerima laporan amalannya, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang kamu perlihatkan amalan kamu kepada mereka di dunia secara riya'." Pergi buat apa? Lihatlah adakah mereka menyimpan apa-apa balasan untuk untuk kamu. Nah, kita buat untuk orang, kita buat untuk Allah, di akhirat kita nak clean daripada Allah. Allah Taala minta kita puji, minta daripada orang sebut, kita pun si minta sila-sila, dia pula minta daripada daripada kita. Sebab dia hari akhirat nanti tuan-tuan semua, nampak apa? Duk nampak neraka, neraka. Tak masuk syurga tak apa. Ha? tapi duk takut neraka neraka tapi kalau tak masuk neraka tu masuk syurga lah tapi tak kisah sangat ha? janji tak masuk neraka <tuh> jadi bila tak masuk neraka ni apa tu sekit apa perkara yang nak menyelamatkan kita daripada neraka Yaitu kita kena cari banyak paha, pahala banyak paha, pahala nanti kita pakai cari cayo itulah niqah daripada Allah Subhanahuwataala tapi niqah daripada orang tu. Orang tu pula niqah pula daripada daripada kita. Di akhirat teluk tuan-tuan sekalian. Semua masing-masing ha, kalau dalam bahasa utara dia panggil ba pekkin maksudnya terdekup dengan pahala masing Hai babak masing-masing. Ayah dengan anak tak bagi, tak bagi. Mak dengan anak pun, anak minta tak mak pun, mak tak kasi. Suami minta kat isteri pun, isteri tak bagi. Sebab tu, ah ha, belum pasif lah sama lagi Nampak nak neraka, ah, ha? neraka tu. Jadi masing-masing kalau kita pergi minta, Allah orang lain pun nak minta daripada, daripada kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan kalau orang buat zalim Tak kita kan, orang buat kalau sahabat-sahabat dulu kalau orang do mengumpat dia, dia pergi belanja dia dia makan sebab pahala mai pahala semua kan di akhirat kelak bila kita bangkitkan di akhirat kelak tu cari pahala ni kat mana aku nak keling ni nak keling ni cari siapa-siapa buat zalim kat dunia dulu cari balik terima kasih ha buat zalim kat aku dulu mai mai cinta cinta habis semua apa pahala ha tuan-tuan dan yang dia tempat Allah Allah sediakan Allah azza wajalla tidak akan menerima sesuatu amalan yang dilakukan dengan riak meskipun ria nya sekadar cebu sahaja tu dia dekat depan tinggi dia punya apa dan semak dia tengah pipit dia tinggi, tinggi sangat sebesar so, ke cebu pun tak terima ha dititikkan dalam kitab hidayah hidayah bagaimana amalan kita ini belum sampai kepada Allah dia perlu melepasi beberapa beberapa tapisan lalu pertama tapis lalu kedua tapis lalu ketiga tapis Sebelum sampai kepada Allah, kemungkinan besar segala amalan kita sangkut tak sampai kepada Allah. Kalau dia bercampur dengan perkara-perkara yang tak, tak patutnya. Perkara-perkara yang memusnahkan ibadat-ibadat kita. Dalam hal ini timbul perasaan takut dalam diri. Jadi macam mana ni ya Allah sebesar jebu pun Tuhan tak tak tuhulah macam mana? Ditimbulkan kepada Rasulullah tinggi sangat KPI dia punya tender uh, dia pada ketika itu Rasulullah hanya menjawab kamu hanya melakukan yang terbaik dalam ruang lingkup yang kamu boleh lakukan lebihnya kamu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita masuk syurga tentang dengan puasa bukan hanya amalan-amalan kita. Kita masuk syurga Karena apa? Karena rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak lain dan tak bukan caranya iaitu kita menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengajarkan ibadat kepada Allah. Jadi kalau tercampur juga jaga dah, terlimpah juga jaga dah selimpah. Tak suruh apa Buat ibadat Mililisir tarik Mililisir tarik Mililisir tak tarik Lalaisir si tarik Lalaisir tarik, lala si tarik Terbaik yang kita boleh buat Pada waktu itu ha, Ingat ha, Kita hanya masuk surga dengan Rahmat Allah SWT Bukan panas amalan Amalan kita <tuh> Kita ceritakan bagaimana seorang Yang bernibadat di sebuah pulau Buat ibadat daripada ha, Umur yang ha, rendah Yang kecil Sampai umur yang sampai mati lah dia buat ibadah, dia sebuah pulau dia buat ibadah, dia sebuah pulau dia pahala, pure, pure pahala. mana nak buat dosa apa, untuk sorang-sorang eh? Buka bukan harap apa bukan dosa? ikan tengok, mana dosa eh? dia tak berdosa apa, apa jadi pahala pure, Tuhan bagi buah sebejit setiap hari sebejit buah untuk dia makan dan ada air untuk dia, dia minum air bacak semata-mata jadi Allah Taala hantar mak dekat kanya dia kamu nak masuk syurga dengan apa dengan amalan kamu, ataupun dengan apa? Uh, rahmat aku huh? lah mak uh, mungkin pemuda ni dia fikir dia tak ada dosa apa. buat bahagian badan dia dia kata saya nak masuk dengan amalan amalan saya jadi Allah Taala kata bawa dia malaikat sampak ke dalam neraka. Tanya pada sebab apa? Sebab kalau kamu hitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, nafas yang kamu sedut, ha, eh, kudrat, kekuatan kamu lakukan ibadat itu, mata, tangan dan sebagainya, tak mampu membayar balik pun nikmat yang aku beri berikan. Maka kalau kamu nak masuk dengan apa? Eh, amalan kamu tak cukup untuk eh, membayarnya. Maka tempat kamu adalah katak dalam neraka maksudnya sebab itu tuan-tuan yang memuaskan timbulnya kerisauan itu perlu takut itu perlu. Alhamdulillah kalau kita tengok hadis ni memang timbul satu perasaan takut kepada kita dalam menciar amalan amalan kita. Tapi janganlah sampai membawa kita putus putus asa ta'yahnya. Danlah -dan tinggailah langsung, kan? Ha, tinggal langsung pakai jubah bila mati Dekat rumah okey ya. Eh? Maksud masjid ya. Orang tak tengok pun. Tapi kita yang rasa macam orang. Orang tengok. Orang panggil apa? Perasan. Kan? simbol ya, dah-dah sekali macam mana ni terlisah dalam hati ni riak ni tak yang pakai lang langsung macam mana kena tipu bulat-bulat dengan syad saya, kan. saya kan dia guna hujung tu hujung tu dia duduk kita tak payah pakai badat saya baca Quran tadi mana orang nak tengok kahang hajir tu orang kata hajir tu tak, no. tak baca Quran tu terus so, kena tipu bulat-bulat dengan dengan syaitan sebenarnya tuan-tuan, kita lihat, memanglah peringkat awal, kalau benda tabiat baru kita buat, kita rasa landscape, asal landscape macam orang tengok kita macam orang-orang concern tentang kita sebenarnya tak pun, tapi bila kita dah buat lama-lama, kita dah tak peduli lah. tak peduli lah tak rasa apa dah, tapi tak awal pakai soban, pasang-pasang orang tengok bila dah lama-lama kita tak, tak kisah dah pakai jubah pun macam, macam tu tapi itulah maksudnya kita kena transform daripada perbuatan itu sampai dia jadi sabi sabi'an, bila jadi sabi'an, tak kisah orang yang rasa riak ni sebab apa, sebab dia tak jadi sabi'an dia, kan, macam kita kita ni malam, kita malam kita tiba-tiba kita rajin. serajin ha, kita timbulah rasa riak Nesri seribu ha, kata lain macam ini abang tapi kalau kita yang jenis rajin orang nak kata orang nak kata apa Kan memang faham kita macam tu. Kan, dia orang tak kata apa, tapi bila naik-naik sampai tahap tu tu, dia kenalah ada rasa macam macam duduk macam tarik lah, So, kalau sampai dia jadi apa? Pobi bahagian. Sesungguhnya serendah-rendah riak itu ialah syirik, bukan tunggu kata riak besar, ha? Sekecil-kecil riak itu ialah syirik. Sesungguhnya di bawah teduhan aras pada hari tiada teduhan melainkan teduhan Allah azza wajalla ialah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu disembunyikan sedekah itu sehingga tiada diketahui oleh tangan tangan kirinya. Ni di akhirat kelak ketika mana dibangkitkan manusia dibanggilkan daripada zaman Nabi Adam dulu sampai hari kiamat dalam keadaan selang sabut matahari ibarat Allah tunjuk ibarat sejengkal dengan kepala panas Allah, Allah s.a.w. Satu, satu seduhan ha, dan Allah s.a.w. beritahu dah kalau kamu nak bagi tahu boleh-boleh dah kalau kamu nak dua buah seduhan ni hanya tujuh golongan saja salah satu golongan dia iaitu orang yang ikhlas ikhlas bagaimana? bila dia memberi sumbangan sedekah dia sedekah dengan tangan kanan dia sembunyi sampai tangan kiri tak dak tak tahu nak bagi tahu apa ikhlas eh, pun sungguh kita kalau kita sedekah bukan tangan kiri kita saja tahu semua tangan-tangan tak -tangan tahu maksudnya ha ha boleh masuk dalam apa ha boleh tunjuk check apa Mok check semua ha kan lari dah ada satu apa satu Me mekanisme untuk mana kita tak perlu tahu pun bila kita buat sumbangan iaitu okay, bagaimana bank in ha, kan dan ni macam contohnya macam aman palestin muslim ke masjid semua dah sekarang dah ada bank bank in siapa tak tahu kenapa kita dalam keadaan boleh siapa tak tahu kenapa kita nak juga orang orang tahu mesti dia ada the conflict of interest jangan pula lepas bank in si bawa chat tujuh bawa apa cek? pula apa Slip ah, uh, lah Slip bank Slip ni Itu ditujukkan orang dah Dah habis Jadi elok-elok dah Siapa tak tahu Lepas itu Kita use slip Slip bank hmm. ha? Habis okay. <tuh> Sebab itu jugalah Ada riwayat yang mengatakan Bahawa Soalnya Amalan-amalan yang dilakukan Secara sembunyi dan rahsia Mempunyai kelebihan Atas amalan yang dikerjakan Secara terang-terangan Sebanyak 70 kali kan Tanda kita buat satu Tentang-tentang Ibadat Satu ganda Jadi berapa Satu ganda Sepuluh Sepuluh Pecah pula Sampang kepada Tujuh Tujuh puluh Jadi berapa lah Tujuh ratis lah Tujuh ratis Ratis Sepuluh kali tujuh puluh Jadi tujuh ratis Tambah pula Value added Maksudnya Buat pula Secara Sapa pun tak tahu Kata kita ni Buat Ibadat Ganda Lagi tujuh 70 lagi, oh, ha. ni nak tunjuk kata smart muslim dan yang yang kurang kurang smart, maksudnya, jadi amalan dia berkali-kali kan ganda sebab apa dia tahu teknik dia tahu bagaimana, mana nak menggandakan am amalan dia Musa al-Masih dari Musa alaihissalam, <coughs> di hari kalau seorang di antara kamu berpuasa maka hendaklah ia meminyaki rambut dan janggutnya. Serta mengusap kedua bibirnya Supaya jangan sampai ketara Kepada orang ramai Bahawasanya dia sedang berpuasa. Ini puasa sunat lah Puasa sunat kalau puasa wajib Kita duduk duduk Lembek, orang lain pun lembek juga Kan, Si puasa sunat Dia seorang seorang duduk lembek Datang majib lembek Kuyuk, pasal aku hari ini ah, Ini kan hari Senin Puasa sunat ah, Kan jadi macam tu ha? hmm. jadi kalau boleh jangan jangan bagi orang tahu bila kita buat ibadat ibadat ha, tu yang kita buka ruang-ruang untuk syaitan bisik tu bila kita buka ruang untuk syaitan jadi orang hmm. macamnya ha, rintas langsung nah okay, yeah. kan? kalau orang tengok biasa orang tak tanya jadi tutup ruang untuk nak timbul perasa hari riak hmm. Hmm. jika dia memberi dengan tangan kanan jangan sampai diketahui oleh tangan kiri Apabila sembahyang hendaklah dia menutup pintu rumahnya. Kalau tak perlu buka pintu, tak payah. Tutup pintu. Diriwayatkan dari Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat seorang menunduk tundukkan kepalanya, lalu beliau berkata, "Hai orang-orang yang menunduk-nundukkan kepalanya, angkatlah kepalamu." Bukanlah posyok dengan menunduk-nundukkan kepala, tetapi posyok itu, apa yang engkau kenjamkan dalam dalam hati. Kita, tuan-tuan-tuan, tengok orang datang hajit, tengok orang tu tunduk-tunduk kepala, janganlah tu kibat macam sena umat ni, kan. Sebab isu riak ni, dia dengan tu, dengan tuhan sahaja. Ha? Dalam konsep sena umat ni, dia punya special kit-kit dia sama ada dia ni diberi pirata oleh Allah ataupun dia memang kena orang tu tak luar mana ada masuk masjid ya kan? ha, masuk masjid ya umur Umu Abu Umama al-Bahili pernah melihat seseorang di masjid sedang menangis teresak-esak ketika di dalam sujudnya lalu dia berkata engkau ini adalah engkau jika beginilah sekarang ni di rumah ha, ni terjemahan, terjemahan. Jika begini jugaklah lakumu. Maksudnya jika begini jugaklah lakumu, maksudnya kat rumah pun dia menangis juga ketika bersujud kepada Allah di rumahmu tak mengapalah. Kalau tidak, maka itu adalah riya untuk menunjuk-nunjukkan kepada orang-orang ramai. Kalau kat masjid ada dekat masjid, nangis-nangis. Ha? bila apa? Bila berdoa, sujud dan sebagainya. Tapi kat rumah dia silap sembahyang pun tak, tak cukup. Ha, bukan kata nak menangis, menangis itu satu hal dah. Ha, Tapi air bajak pun kadang-kadang Buat apa? Buat ambil Ambil ringan sahaja Abduha berkata Janganlah hendaknya seseorang Kamu berkata ketika membuat Suatu kebaikan, ini kerana Allah dan kerana engkau ha, Dia berkunci pula, boleh bagi-bagi Jangan juga berkata Ini untuk Allah dan Untuk keluarga, sesungguhnya Allah tiada putu bagi Baginya ini dalam penggunaan perkataan serana dan untuk saya pernah dengar uh, Ustaz Fakhrul Majul, bila pernah dia menyebut eh, tentang penggunaan perkataan untuk dan kerana ini, tapi dia tidaklah membawa makna menyempuhkan Allah berfungsi apa, apa, kepentingan ini iaitu bagaimana, contohnya kita kata kita menjadi seorang ayah yang yang baik, sebab apa jadi ayah yang baik saya jadi ayah yang baik, keluar saya rezeki untuk keluarga. Tapi kerana apa? Kerana Tuhan suruh saya jadi ayah yang, yang baik. Ha, jadi macam tu. Ah ha, tak apalah dia tak ada yang membawa kepada perkongsian ataupun conflict of interest. Maksudnya kita buat cari rezeki untuk keluarga keluargalah. Memanglah untuk keluarga. Tapi macam mana nak kaitkan dengan Allah sebab ha, mencari rezeki untuk keluarga ini, keluarga duduk bawah tanggungjawab kamu, maka kamu buat ini tak lain dan tak bukan kerana apa? Kerana taat bin Allah Subhanahu wa taala. Hakikat riak dan perkara yang menimbulkan riak. Asal perkataan riak ini daripada perkataan ru'yah, iaitu bermakna penglihatan. Yang melibatkan pandangan, pengetahuan orang-orang ramai. Kalau kita sebagai Islam, kita tengok dekat kat haba-haba kan. Ada orang yang buta di tengah jalan. Kita pergi tolong. Ada perasaan riaklah orang buta, tolong orang buta di tepi jalan. Tak ada siapa pun tengok. Anjing dia ada tengok. <tik> ha, kan. Ada timbu riak dia. tak ada kan. Kata kalau anjing tengok pun timbu riak juga. Itu memang teguh mulut harlu. Ha, kan? <tik> Maksudnya, maksud asalnya memikat hati orang ramai dengan menampakkan berbagai-bagai amalan baik yang dilakukan semata-mata kerana menginginkan pangkat dan kedudukan. Cara-cara ada banyak dia eh, ya. dihimpunkan dalam lima bahagian. Riya pada tubuh ini tanda-tanda, antara tanda-tanda yang Imam Ghazali nampak kepada orang-orang yang ha, terlibat dengan riya. Jadi persoalan persoalannya kita janganlah maksudnya kalau semua ini maksudnya riak kesemestinya, tapi biasanya ni simptom dia. Kita tengok jadi kita lah, check diri kita. Kita ada tak benda-benda ni? Seperti menampakkan diri terlalu kurus atau muka pucat lesi agar orang ramai menyangka bahawa dia adalah orang yang sangat banyak ibadat di tengah malam. Ha, ini kalau ada, ha, kalau kita ada, ha, maksudnya ini tanda-tanda riak. Atau terlalu mengambil berat urusan keagamaan, terlampau takut akan balasan Allah di akhirat-akhirat selam. Akhirat ha, jadi nampak. Ha, perubahan pada tubuh kita Wajah kita ha, Dan yang ini kita tunjolkan kepada orang lain Membiar rambut tidak terurus Kononnya apa? Disebabkan terlalu mementingkan diri Dengan urusan-urusan ibadat dan agama Sehingga tiada masa untuk menguruskan rambut Tak jadikan rambut Kan, ha, program banyak ha, Untuk um, ummah ha, Maksudnya berpura-pura merendahkan suara dan menguyukan mata. Menguyukan mata ni bahasa gaya. Ha, dia sebenarnya apa? Bila kita tidur tak cukup, buat ay bacat ni mata kita jadi macam nak seksi tak seksi. Dia tak tahu nak sebab kakak nampak. Orang tara panggil mataku kuyuh. Macam tu. Ha. supaya orang menyangka ia sentiasa berpuasa dan beramal ibadat hingga kelihatan susuk badannya le lemak mengenai kuasa Nabi Aisyah AS berkata hendaklah seseorang itu meminyakkan kepalanya, menyikat rambutnya ini tiada lain kecuali menghindarkan diri dari was-was syaitan untuk menimbulkan perasaan riak ha, tanda-tanda eh? so, dalam keadaan tertentu dan dalam berpakaian, apa dia punya simptom-simptom riak ni pertama menunduk kepala ketika berjalan. Haan. Macam mana kita nak tahu dia riak kata kita dia riak? Kalau orang tengok kita baru dia tunduk. Kalau orang tak tengok, tidur, perhati habis semua. Faham? Kan? kalau masuk rumah orang tu, kalau orang tak tengok, tidur. Dia dia habis jelaga habis. Kan? Tapi bila orang masuk, ya, maksudnya ha, cukup riak. Lalu bersenang saja dalam gerak seni. Senang sangat. Allah macam orang apa. Pijak semut tak, tak mati. Belakang, pijak gajah rumah, mati. Tapi yang bahaya orang kata ni, orang yang pijak semut. Tak mati yang bahaya. Kalau pijak semut mati tu tak apa. Bonggang-bonggang-bonggang kan buat apa pun. Kalau suami-suami kan. Kalau duduk usik-usik pun semua. Buang-buang mah tu yang paling. Kau belakangnya barang ni. Tapi kalau yang pijak semut tak mati tu yang bahaya ni untuk itu ni sujirah nak kita kan sengaja ah. membekaskan tanda sujud hidung senang dia nak dapat tanda sujud minum sujud tonjuk kan jaga bila dapat dua tiga kali dapat tapi doktor kalau kita sembahyang kalau ikhlas pun dapat juga ah. tapi nak nak nak, nak bagi tahu kata kalau mestinya boleh itu boleh jadi simptom riak memakai pakaian yang koyak robak memakai jubah untuk mengelirukan orang ramai bahawa dia adalah orang alim yang berilmu pengetahuan tinggi padahal dia kosong dari ilmu pengetahuan ini tanda-tanda dia -tanda dan yang ini tuan-tuan ini riak dalam ucapan riak ahli agama ha? ini untuk nasihatlah untuk diri saya sendirilah untuk mereka-mereka yang apa yang uh, ada ilmu lebih sikit kita nak kita mengajar orang kita nasihatkan nasihatkan orang yang ini riak adik azamah ketika mereka menghamburkan nasihat dan peringatan Menaburkan kata-kata hikmah. Mereka sering menonjolkan apa-apa yang mereka hafal Dari hadis-hadis Kisah-kisah para salihin Untuk menunjukkan beliau amat mengambil berat keadaan para salafuh salih ha, Timbul lah Jadi makmum orang yang mendengar Ya Allah hebatnya Hadis-hadis dia semua ingat Masa ingat <tuh> Menggerakkan bibir membaca zikir Di hadapan halayak ramai Menampakkan kemarahan Ke atas setiap kemungkaran Dan melahirkan rasa Duka cita Ke atas maksiat yang dilakukan Maksiat Mengeluh Allah SWT. Macam mana ini Tengok-tengok Cita juga penyumbang kepada Maksiat Kura-kura merendahkan suara Ketika berkata-kata dengan orang Orang ramai Cakap dengan orang Ya Allah lembutnya bahasa kita tu aka isteri dia abang haji tu keluar dia lembut noh apa ke rumah macam petir <laughs> riyo berlundur-lundur mungkin sebagai akhir untuk hari ini yakni salam ke berungkan kaum pada zaman Tim, imam al lama dulu yang wujud juga pada zaman sang antara kimsen-kimsen berlumba-lumba dalam memperkasarkan sesuatu hadis sama ada tahap atau, ataupun tidak, dengan tujuan supaya dipuji oleh orang ramai atau untuk menunjukkan dirinya lebih, lebih mengetahui jima razali tuan tentang baca kitab dia dia tak sebut pun hadis ni hadis suhai dan sebagainya ini sebab tu banyak dalam imam hadis-hadis suhai dan ma maudu sebab dia saja yang tahu yang mana hadis hadis suhai ini main kecegurungan kan macam tu seronok bila boleh sebut sebenarnya tuan-tuan dalam bad hadis ni bila ustaz-ustaz sama -ustaz, kan jawab ustaz lah bila dia baca hadis dia tak perlu baca hadis ni riwayat sekian untuk orang awam dia pihak uskat ni maksudnya bila dia bawa hadis tu secara amanah lah, dia bawa hadis janganlah dia bawa hadis-hadis yang baku dia tu sendiri tak payahlah dia pisa uskat nak bawa semua riwayat-riwayat kepada orang kepada orang. pendengar tak perlu tapi sebab apa? sebab uskat ni dia kena takut siap-siap tau tengoklah tapi siap-siap ha. tapi kalau kita bincang bab hadis memanglah itu al-muhad hadis. Tapi kita bincang bab umum bawa hadis tak sebut daripada sekian-sekian hadis ni maktabah nasal sahih. Ada hadis riwayat yang lain mengatakan oh itu jawapan panjang tak, tak Maksudnya kita duk risau bab itu. Patutnya dia di peringkat awal lagi orang ustaz tu dia dah dan dengan amanahnya tak perlu bawa hadis hadis tiang mah yang, ma yang maudhu' tadi ada yang palsu. Saya rasa cukup lah uh, untuk hari ini, kadar itu, uh, yang baik daripada Allah SWT. Ada nak tanya, -tanya? <tuh sukses> tu, soalan? tak? Boleh satu soalan. Tak ada lah. <tuh sukses> yang baik daripada Allah SWT, yang baik itu dari kelemahan diri saya sendiri. Sesuai dengan wabin la'i tawfiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <sukses>